قرآن مخترم عاربن کو دموران عبدالبارس د دورا تفسیر قرآن دا اکتر نمبر کیسر پتوپا محلہ فرقزوی مسجد کے وچین ست دو دارنو کی شہر ددید ملائی دو قطعی ستی سنت کیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن قیزان از دیمین چوک جانگیر روز صوابی کپوریٹر انوار شیر توہیدی موبیل نمبر زیر کوم سره نور دلیل خو نو نو سره سو خپل د بچاو د لپاره بل څه شی وو چې غلط نه جواب نو شه نو پدې مرص خوختو وې دینه خو بد کړي نه شو رستګي کوت نه نه سماکان جواب اقو می د دا ویته نه رستګي دل دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی ها غوې چې کم سره نه د قوم لوت عليه الصلاه والسلام د عامل عادت شنو الک الله علیه شهوته النساء د زنانو شهوت په علاوه چې نسول مرده بیا د فعل نه نور څه نن په پا پاکستان او په وروه دنیا کې لګیا دي د دې د جواز لپاره کوششونه کیږي سلاری ولا راوباشي هغه شان ومن باچا څه خبره وای د شیخ چلیه غکار دی هغه خرانډه پریکې چې کمی د پاسه بخله پا ناشتي ځان له دخل حلاکت لپاره بخله پا لګیا دي کم دي کني وی فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا, دا اللہ ان کالو مگر دیوی اخرجو آل لوتین او باس اتابدار دا لوت من قریت کم دا قلیس تاسونا انہم اناسو یتتوحرون دا داس خلق دیچزان دا پاک پاک کئی فا اندینا ان منخلاص ورک دلرا فا اہلو اہل دلرا اللہ مراتو مگر خزد دا, دا قدرنا من الغابرینہ مږه انداز کړي واد په دې کې دونکو نه په اذاب کې او امترنال مکرن مرور او په دې باران وصا متر المنذرين نډیر نا کارو باران دې اورول شو ولیذ صبرن ناږي کاني دې الله را ورول اور ال حمدلله دې زینا تر اخر د سورته دریم باب په دې کې داوادو سورته دلایل عقليا او ضواجر ذکر کوي په کثرت سره او د صلیله جنابه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخکې څلور واقعات تیر شول عالم الغیب الله قدرت والا الله نو کول الحمدلله ته اوه چې تمام صفاتونه د خدای ته وب یی کیوازه او علی رضی او باجو لمازمږه استادان دا سمره د دې دوه دو واقعات چې صالح علی السلام الله بچو نوح علی السلام دالوت علی السلام الله بچو قومه ولا تباکه نقول دوایا دو الحمدللہ تمام صفاتنا د خدای توبه الله لری زکه د ټولو صفاتنا د خدای توبه رجا کیږي دو صفاتن ته چاوا قدرت او علم دی یې کالا قدرت او علم الله دی نو ټولو صفاتنا د خدای توبه یک کی واسه الله علی عباد الیذین اصفا او سلامتی ادا ابا ንګانو دا الله غਬን بندگان استفا استفاچ الله دی چونګډي اه الله خير ايا الله دے غرا اما يشركونا يهاسو کي ی بندگی کوي اه الله خير ان آیا ايا الله بهتر دی چې دا غبندگی دی وکړې شي اما يشركون ان يعبد يهاسو غره دی چې دا غي بندگی دی وکړې شي الله ډیر بهتر دی د دین پسو نبی علیہ الصلات والسلام به با وی بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم اللہ ډیر بهتر دی اللہ باقي باتیں کیذون کړي اللہ ډیر لوی شان دی او د شان خاوند دی او د ډیر عزت خاوند دی ام من خلق السماوات و الارض ام من دیږي کی یو مانا دادا چې دا, دا ام پمانا د بل سره دی ام من خلق السماوات بلکېه هغه ات بهتر دی چې پ دا کړړياسمانونه واللارړ دزمکه په اناند لکوم منسممامان او راورېستاسو دپاره داسمان نهوب پهامبدنا بهو زر غون په سره هدای کا باغونه ځ تباجدتن تا ځګی والله ماکان لکوم شته د طاق ستاسو انتونوم بې دوشاه جه چې زغونه کوې ون داغې لا هممال الله اششتهدي د الله ربولول زت سرهاعلهون اشتې بل کار اا اا دے بلد دے دی ا الہون آیاشتل بل دری کارونو واقدار بالله دا الله سره دا الله خدا کارونه دین او كتبل ثابتہ سره دا الله بے ثابتہ بلشتہ نشته دی وی بلہم قوم یادلونا بلک دا یو قوم دی چې ایراس کید الله دا توحیدنا یادلونا او دې دا الله دا توحیدنا یا بلہم قوم یادلونا بلک دا یو قوم دی چې الله سره نور برابری الله سره نور یو زیسف کې ودرېږي ام منجاله لار د قراررن بلکې هغه زات بهتر دی چې ګزولې د مکه ولاړه وجاالله خلله اناررن دا کړي دي دد په ممسکې نهحونه وجالهله رووااسیه او ګزول دي په دزمکه باندې غروونه وجاالله بین الببحې نه او ګرزولې د الله په په م د دو درابابو کې حاجزن پر ده د اعله هممال الله آ شلیبل کار ساز د الله را بولی زت بل پردر او سن کې بمابين د دو دریا بونه کې بلشتا وی بل اکثر هم لا عالمون بلکې اکثر بدی کې نه پويږي ام ايو جيبل مستر ايو کما کله اعتراض کړه ودايه شاتواله چې لا اله کما معنا کوي نستله بل کارساز بل مشکل کوشا ودايه معنا کم ځای کې لدا چا کړه دا وایي صورتو ګوره صورتو نمل د شلمي سي بارې دم به مخ به د تبو د لګي چې چا کړه یو یو کار ذکر کوي او سره إله ویا غژاتہ چې کارونه جوړی إله ویا غژاتہ چې هغه مشکلات د انسان حل کئ او ائ اللهم الله ایشتذب الالاده الله سرا بلک اکثرهم لا یعلمون بلک اکثر بدی کین پویګی ام یجیب المصطرا بلک هغه غژات بهتار امر بلک هغه غژات بهتار و هیجیب المصطرا چې قبلای دعا د ډیرنا اچارا المصطرا چې ډیر پریشان اذا ذاه کل چروب لی دی اللہ لرا و یخفسو او لری کی تکلیف و یجالکم خلفا الارض او گردی تاسو رستوباتی کیذن کی, کی بزمک کین ا الہم ما الله ا یشتری بالالاد الله سرا چې تکلیف کی دی فریاد ووري او قبولی کین او قلیلما تذکرونا دیر لغنسیت قبل وای ام ایہدیکم فی ظلمات البر بلکه غزاد بهتر دی چې تاسو ته هودنه کین فترودو اوتی او دریاب کین منیوررسلورییا اوڅوک جرالیږ اوواګې بوشرن زییرې بین رحمتې مخکې د خپل رحمت نه اعله عما الله ش د بل کار سااز د الله سره چې د بحران نهخکې واه ولیږي او بیا باران نوورئ حال الله بروچت د الله رببولې زته همما د هغېنا چې د ی سری صدار او برخدار ګئ امامن یيب دول خلکه بلکیا غذاات د بهتر اول پیدا کې مخلوق ثم یعيده بیا ی را راپورته کوي و مې یرزقو کوم مې نه سماوي ول ارضي او سو کریزق در کوي د اسمان او د زمکه نه ا اله اللهم ا یش الله یک دبن نګي سواد الله سواد الله نه ا اله اللهم ا یش تلبل کارساز د الله سره سو فرزق در کول شي سوک دزمک نه فصل رايستې شي قل تو اياه تو برهانکم کتا سوای چ فلان کېو فلان کې ماتوب برهانا کومرا اوئ خپل دلیل ان کوم تم صادقینہ کہ ایتہ سرشتنی دلیل غوثل سنت د انبیاء ودي او د الله حکم می قل یا علم من فسماوات والارض الغیب الا الله سماره دلم منو دو واقعاتو د سلیمان علیہ السلام او د موسی علیہ د خبر نس مال امید چاله علم دی نوذر ش اعلانو کا قل تو آیا لا من في واله ارضي ها سوق يا اسمان ونزمكو گیری الغيب په پټو باندې الا الله سوا د الله رب العزتنا دا الا استثناء جا اللہ دا من قطيادا زګج الله رب العزت خارج د جنز من فل ارض و من في السماوات نپوي يا سوق يا اسمان ونزمكو گیری الغيب په پټو باندې الا الله سوا د الله نبل سوق سوا د الله نفي بل حس نپويږي نزمكو ولا ان اسمانونو ولا اما یې او بعضو علماء کې استثنا متصله ده او الله رب ال عزت اطلاق د منفي السماوات جائز دی ځکه سورته انعام کې الله رب ال عزت ویلو پهالبا بن دی جاغي کې الله رب ال عزت وایي هي سماوي د سور جناموګورې بن د مایت ده چې به هغه الله رب ال عزت په خپل ځان باندې کې اولف استعمال کړي نه دریمایا ته وہو اللہ فی السماوات و فی الارض دا غل اسمانونو پسما کو کړي وہو اللہ دک الله فی السماوات اسمانونو کوم دی پسما کا کوم دی نو بس وای سره طریقې سره هغه الله رب العزتو دا چې هو اللہ فی السماوات دا غل الله پسمانونو کړي پسما کا کړي د من فی السماوات وی نو دې وجنه ادا متصل کی گی کی گی او دا استثناء متصلهم صحیح کیږي او منقطهم صحیح کیږي اماه شعورونه او دینه پويږي ایانه یوباسون چې کلب بیا را پورته کولې شي دای بلې دارا کایل مهم فی الاخره بلکې بن شوه د علم ددی ادارکا غایب شوه د علم ددی ادارکا ګډ وډ د علم ددی فی الاخره تیب بار د اخرت کې مطلب د اخرت نه انکار کوي نو کله یو سوې کلب لسوي بلهم فی شک مینها بلکې دد په شې د دینا بل هم منهامون بلکې دد د دی نهړاند د په قالهلهینه کفروواای کافر هضا کونا تورابان کله چې مونخابې شو په آب اوناو مشران زمونږهنا له مخهرجونهو مونږ به بیاره استستل کېږو لکه وایید نه هذاذا یکنن واده کړی شو د مونږ سره دا زمونږ سره واده شي ده نحنو مونږ سرهوا به اوناو دینا ان ھذا نذيرا للساطير الاولين مگر درو د پخوانو قل <سؤال> دو عاسير في الارض انظروا كيف فانظرون وغرئ كيف كان عاقبت المجرمين <سؤال> چه څنګه انجام مجرمانو ولا تحزن عليهم ام غم جنکیه پدایبه می ولا تكن في ذيكن امکیه پتنسیا کی مما يمكرون داغنه چه دیس مکر فلی جولای نبی علیہ السلام ته کله ایمان نه راډيون هغه جنکی غما لکه په خوانو انبیاو هم مهنته کړي بیانې کړو کومو نه ایمان نور او کستا خلاف مکر او فریب کوي دیم پروا مکا ځکه چې په خوانو خلاف مکر او فریب شو او انتظام د بچاو ما کړو او زه به تاسو بچ کوم وي ويقولون او وای دې جماعت ها زلوادو کله بيداوادا دا عذاب دررسلو یا د قیامت ان كنتم صادقين کای تاسریشنی نو کول دوه یا سا قریب ده ائیه کو نره دفلکم چر او بر ستا صدا عذاب چر او بر ستا صدا باز الذی بازی صداهی تصاجلونا چتا سدلوار کوي باغی و ان ربک لزو فزلنا لن ناس ستا رب دخ نفضل په خلقو ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ډیر په دې کې شکر نادا کوي و ان ربک لا یعلم ما تكن صدورهم دلیل کوي تا رب پوا دے پاغی سا تو کنو صدورم چه پتھئی سینی ددئی وما یولنونو پاغی چه دی اخگارا کئی مطلب داد ددئی حاکی دا او ددئی عمل ما نفت ندئی دار سب واسر رضی صاحب کو ما وما من غائبتن و سمای والاردین اللہ فی کتاب مبین دا اوس دلیل پدئی چه پت سی زن اللہ تا معلوم نی نیست د یو شی پټې دونکو پاسمانه مزه کوي الا فی کتاب المبین مگر لیکل شوی دی په لوه محفوز کی الله ته دی ان نازل قران یقص علی بنی اسرائیل ترغیب د قران ته حکومتونو کی سرګشا کوم بنی اسرائیل له هغه حق پټ کړو الله رب العزت کوي ان نازل قران دا قران یقص علی بنی اسرائیل بیانې په بنی اسرائیل او اکثر الذی دی خبرې کوفی یخ تلیفونونه چې د بګ اخت لااف نو د کده شي د د خبره بهغل که نه ب اسرائیل به ه کوې ان وله اودانان داقرآ د دته چې هدایت د د لی نهې ووه رحمت نه دا د رحمت د باره د مو او دا یو علیهم نه ل هم کوم د په غذب دی نو د رحمت کله را ځي غذبي کوم مغضوب کوم هغې د رحمتخواله نه را او د غذب کارونه هغې لاار وې به منډهتییاري. ان ربك يقضي بيننا سر رب فيصلو کی د دې ترمن ده به حکمې پخپل حکم الله فیصله به زکوما حکم به زمای د بلچا به کنه چلیږي وهو العزيز ودغ الله ذور اور الالعیم پویا فتوکل الله سکار بسین بس توکل کبا ان قال الحق المبین طيبه واضحه یعنی تاسو را حق به چې دنیا تختاره دی او د دې دسترګې پټیږي نو دا د نقصان نه انکلاتوس مئول موتہ دا نبی له صلوات و سلام بهاره تسلی ده چې تاسو را حق دی حق بیان نه دی د دوی د دوی په اوګونو باندې لګیوم به د دینه قبلایي بډای کې نقصان رچادي نقصان به به کافر دی زکه دې پشان دی انکلاتوس مئول موتہ بشکتن شاورو له مړو تا ولا تسمیو سمانه شاورو له کونده ابدوا ابلنا اذا ولومضيرين کله چې وګردې دې شا کوم کې ان کلاتوسم والموتہ ته نشو ورولم نه وتا دا آیت سورۃ روم کې مرار روان دي ان کلاتوسم والموتہ سورۃ فاطر کې مرار روان دي وما انت بمص ممن في القبور نشو ورولیا غچاتې قبرونو کې پروت دي بس قران خلاص اخړه چې قبر کې پروت دی پیغمبر ورته نشو ورولې یره دې کې حنفی دې اسماعیل بالکل سام ایمان له نه فی چا نه کړه پیغمبر علی السلام نه پیغمبر علیہ السلام له انسان نظمکی لیدله نه اسمان لیدله چاغات اسمان شي کولی نو ته د کم باغ مولای را لچ ته بو ته خپل خبره واورای بس خبره خلاصا ان گلات اس مول موتات تن شي اورول منوتا چې پیغمبر وتن شي اورول من فل قبور تا بیا ویدہ تشبیه دا بشک تشبیه دا سکیده تشبیه او په ادمی فائدہ کین بیا مې صرف مختصری یو دوه خبره کوم ما د ماسو탄 په درس پهې باندې خسیلی خبره کړی لګ الگ ووش کوک ک اودل غړی نو کې سرټشته دغ داسې د نروله ما زمونګه کتابونهدي پې کې سټیدي پې بیاناتتی دی ان نه کله توس میال معته ت اوورلی مړوته او دی کې نفر د اسمما د وي نفی د سما خو په کنی دی عشه خبره خدا ده چا شخصې دی کارځ الله د تکې یت نه استدلال کوې پهدم مې سما او مووت چا او دا دلیل بې چې مړ ناي. او کله چوتہ حدیث د کلیبی بدر ویلشه دا غیو خبره کړي وا کوي كيف رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وقض قال الله تعالی انک لا تسمو الموتى پیغمبر علی السلام څنګه ویل شي دا فتح القدیر ذکر کيده شی صدیق رضی اللہ عنہ کو چې پیغمبر علی السلام دا خبره څنګه کوله شي چې الله نبی علی السلام دوی ته مړو ته شوول سو مطلب داو جنبی علیہ الصلات والسلام انہم الان لا يسمعون یا ما انتم باسمع منهم دلی مطلب دا دی اوس بوئیږي یعنی د لفظ د سماع مراد په دې دی, دی کې سما ظاهرینه نه بلکې مراد کنه پویا ده چې د اوس بوئیږي ته چا ته سوایو تا چا ته سوویلو هغه د توسر رسیدلی دی دې حبوا دی پاکه باندې دا نبی علیہ الصلات والسلام دې خبرو مطلب دا و انک الات اسمه الموتا تنشور الیمنوتا اګه څوک زسرډيري خبري کوي بلي باره کين واه بس ما ته ز سما تعریف وکه سما وایسته هاه تفسيری ماجيدي ټول واخلې ځان الله پدک آیت وګورئ اخره کې یو جمله لیکلله پدې ټول هرڅه ولا وبزر رسولي چې هغه بس سما یا حدیثه وایي دا سما تعریفي کړي له او چې د خبره ختمه کړي ده پدې قدرت د الله کې زمون بحث نشته قدرت د الله رب هغه پدې شته چې مليته او یو انسان ژوند بل انسان دی دی کی دا بل ژوند امریکا کی دی الله غاڑی د دې چې د نو خبره وتووري قدرت کی زمون باس نشتی قاعده او قانون کی خبره او ده چې مړی اوري او کنه اوري د پدې د قران او د سنت نصوص غوا دی مولانا زکریا رحم الله هغه فرمای چې مردو کې نس نه پر نس کټی وارد هي وې د مړو پنا ورې د نس کټی وارد دی نه دې بشمار دي انکالاتوسم الموتا تنشاورو لمنوتا وی دا تشبیه دا بیشک تشبیه دا او سکی كدا... دا وی اروی مطلب دادین وی دا تشبیه ن... دا, دا په قدم استفاده کین چه مڈی دا اوریدون استفاده نشی کوله ندیم دا کسی استفاده نشی کوله حلانکو ایدی خو او اوری نمڈی همه اوری مڈی همه بیا بیاد آیت مطلب سشا چه انا کلاتوس مول موتا تمڈو تنشاورو لخودی اوری یک دزلا مې ومنه لا ور بسیبل ولاتوس مې او ثم تنشاور لې کوندا اب دعاء بلنا اذا وللمدبرين کله جوګر دي شاکاون کی پدی کوم تشبید د کافر د کون سره بیا بعده معنا کوي چې مړک انکلاتوس کلاتوس او ثم تنشاور لې کون حالان کی کون اوری ربا بدا تنخلقدا مطلب څه دی کون او مړې اوری نه دا دوخ پو انسانان چې حجاري او دي زناور کافره تاسو خبره اوري د ایمان نه رارې نو د دې دا اوري دل دا داسې دي لکه د کوڼ او د مړی ناوري دل مړی ناوري فائدہ نشي حاصلولې کوڼ ناوري د اوریدو نه فائدہ نشي حاصلولې دا غا اصل باب د علم باندې د کوڼ په غوګونو صرف یو پرد راغلی دا, دا مړی باغی بشمار دی زنی خوری دی بیا ور پس نور او نور او نور دا ډولي بردی دی, دی پکې نو دی چې اوري د د او ایمان نرړي نو د د د د لاس دی لکه د کوونو د مړي ناوړل تشبيه پدہ کی کده او کدا تشبيه نشي پدہ کی کنه بیا تشبيه غلطه ده انکلات اسمه الموتا تنشور له مړوتا ولا اسمه اسمنه شور له کونتا ادوا بلنا اذا لو مديرين کلا جوګری دی شا کون کی پهمان ته به دلومیان سلالات یم او تن لار خودونون کې دتا لار خوون کېته به دلوې ت لالار کېړته ړدو ته انزلاله دو کو مه دغنامی تشی اورولی الله من مګراه چاته یمننو بیا نه چې ماړی زمونږ پایتونو باندې په هم مسلمونونهو د دیتا بلایو مطلب دا دي چې نکلاتوس مالموتات به مړو کې اوريدو طاقت نشي اچولې د دې کې بساي ان دوس مې الا من يؤمن بآياتنا ته اوريدو طاقت اچولې شي هغه چې د ایمان اراده کړی دا نه مطلب ده نه دي ساده بیاننا چې ته بیانو کې او دا غې نه फायदा هغه ستل نه په قدرت د الله هی خو د فائدې هغه توفيق هغه چا لور کې چې اراده د ایماني باغتي ان دوس مې وونه تنشاو ورولې یان ته په دې خپل او ورولو فائدہ نشي ورکولې الا من مگر هغه چاله يؤمنو بیااتینا چی ایمان داري زموږ بیااتونو فہم مسلمونانی دې دېتابه دار الله فاذا وقال قول عليهم تخفيف دونیوی ذکرګي په سبب د ادم ایمان او په سبب د انکار د دې د قران فاذا کال قول عليهم کل جزب دشي فسلذا عذاب په ایمانه مراد فیصله د غضب د الله دا, دا, دا چې کله کل دی تو کوفر او شرک باندې کلک شي او د الله دو طرفه د ادمي قبولیت د توبه فیصله وشي نو دا ټیم کې بس جلوشي او اذا وقال قولوا عليهم کله چې ثابت شي فیصله د غضب او د عذاب پدای اخرجنا لهم دا رعب باسموند د دې د پاره یو زندسر منلر د ذم کېرا دا داباسنګ زنده‌سري غوګونو به سوره یو لکای به سوره يبد د دې قران او سنت او حديثو تذکرانه ده کړو بس یو زنده‌سر بروزي بعض خلکو و اضافي دي چدده نه مراد حضرت عمر رضی الله عنه دې خدا م غلطه ده دا, دا بروزي قیامت ته پنځي وخت دی او دې وجه وسې نو ادا به واجب هاي چې علما به او دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا خلق به با امر بالمعروف فریدي ابو دردار رضی الله عنه وي خلق به با امر بالمعروف و نهي دا کار به بمشي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر بندشوا نو د دې فریضې د ادا کولو لپاره به الله د عادت الارض دی او غالبا ابو هريره رضی الله عنه دی ابلی او صحابه دي هغه وی چې علما به طول وفات شي علما به طول وفات لګنن زباجه شعورو د علما او پسین الله دې د طول حق پرسته علما او خپل فضل او کرم سره حفاظت وکړي د بیا با چې کله لهما ختم شيله ب دا را او بس دا دا بد اردو دا تیو زنور به را وي دی بهڅ کوی تو کل مو هم خبرې به کو د سره څ خبرې کوي و ب وتلان ادیانې کل سوول اسلامی دی به خلکو دوی چېګوره د اسلام نه اللاټول دی نوونه بایللي او یا به د تو کل مو خبرې به کوې د سره بیا آدمې قوولیط ب هم چې تروس پورې تاسو تو ب نه د بعد د نن نه پسس تو بې دروازه بندندا. یا تکلیمو هم خبری وکید خلقو سران انا الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون یا خدا وجدہ چی دے بوئی زول راوتین بی اننا الناس ددی وجنہ چی خلق کانو بی آیاتنا لا یقنون او دے چی زمان پایتونی یقن نکو دے بوئی چیزا اللہ زکر علی گلم چی خلقو دے اللہ پایتونی یقن نکو نظیر اولی گلم چیزو توخیم چی دے اللہ ایتون حق دین او دیم دا چې دا الل دا وجه د د الله د طرف د بیان د دی ساروین سرار وي چېد به ولی راځي و انناسا ځکه چې خلک قانون به آناله یوقون چې زمونږ بایدتونو باندې یکن نه کوئ د هغ دپاره مختلف ټیم کې مختلفه د بیان ازازونئ نه دا په د بیان یو ازي یو من شور منکل یومات فوجان دا تخوی یخوروي په کمه چ راجمه به کومون د هر یو اومت نه فوج یو اړالله ممن یکسې ده هغه چانه چې نسبته درو کوي زمغه اتونو ته هم یو ځاونا نو دې بداله ډلې کولې شي حتا تر دې پوري دی میدان د حساب او د کتاب ته قالانو او وي الله رب لی ذات اکذبتم بیااتی آیا تاسو نسبته درو کوي آیاتونو زماته ولم تحیتو بها علما او تاسو یا په نوکړي پېری باندې په یلم اما ذا کنتم تعملون یا څه دی هغه چې تاسو کول تاسو عملونه کوله او کال کولو آم ثابتته ب شي فیصلله داذا پهی بانې دما زلممون په سبب دزلم ددئ په لا ان د کوونه نودي به خبرې نه شي کولی حال یارو آیادي نهګوري انناژال نهللیله چې مونږ ګدوې د شپ نه لیسکونوفیی چې آرام کې پهې کېون نه آرا مران اوور درنا ان نه في ذلك کله ې کومي یکمنون یکنن پهې ډیر زیات د لایل دغ کوم دپه چاغې یقین کوئ وَيَوْمَ می فِي فيصورور په کمارت چې پوکبه ووای شي په شپلای کې ففض یامن في سمااتمن في ارده نو پهګبرا ح ب شي او په یاره بهشي هغهڅوک اسممانو اووزمکو کېدي الله منشال الله مګ راغڅوک چغاړیله د هغه ب کېدل لګبره حټ نه ماد د شپل نه کم ش ده شپ سودي اود دی کې کممه او بهتر کو لاند چشپلې دو دی یو د فنا د عالم دمو د ژوند کیرو د عالم او به وشي به یو په قیامت کې راځي خو به هر حال اا زلزل بر راځي کنه ان زلزلۃ الساعه شیوا ناظیم سورته حج کی او قل لاهم کله قیامت برس به الله اعلانو کی چې ای اادما د خپل اولادنا دوزخینه جنتیان جدا کاه غیبه چ سمره وې په زرکی هی او جنتنا او یو کم زرد و زخلن او په دا ټیم کې او په خلکو یو هیبته یو زلزلہ دا به بدی بنه راشي ندیږي کې د دې سور نصر کم سور مرادین فخو فی سور د نفینا کما نفهم مرادا اشرف ولی دانی رحم الله ذکر گئی چې به تر کو لا دی جوړم بنه نفتن مرادا په کمرز چشپیلای بووالې شي پوکه بووالې شي په شپیلای کې باغړم ټیم ففازيامن في السماوات ومن في الارض وغبره هتو بيارا بساوا سوق جس مانو نوزم كو گيدي او چي بيارا شو رومبي يرا دا ابيا چي دنمار گدي تول بمڙشي الا ان شاء الله مگر اسوگ چوغادي الله او يقل خبره کدي دا وئي كم انسانانو پيريان چي جون دي دي دا بمڙشي او چي كم وفات دي دا غيا روحنا اغه به بيوش شي دا گټين تي روحنا بسشي روحنا بهوش شي إلا من شاء الله مغرا أسلوك جو غادي الله مراد دين سوق دين امام نصفر رحمه الله تفسير مدارك كوي جبرائيل علی السلام ميكايل علی السلام إصرافيل علیه السلام أو حملت العرشو دا ملائكي دين دين دين پا آمني بيابا پا دين باندين مرگ راشي پا طولو باندين ابيا چه دو مشبهل او احلشي طول با اللہ تپاسي وكلن عطوه داخرین دا طول برازی دي الله تعجزا وطر الجبال تبوین قر احسابه غومان دکه پدی جامه دتن چې دا ولاعل دي د ولالو غومان به پکې وهیه تمرمر مر صاحب دا بروانی پشان شان دا روانې دلو د وریځې دا کدا وریځ چې دا سره روانې سړې پويګینې نه او دا وی روانه دکسه به دا غرونه روانې سنا الله الذی جوړخ دا الله د هغه ذات اپ کنه کله شین دې مضبوط کړي دې آر دا مطلب نه دی چې ګینه غر مضبوط نه دی الله وې دا ډېر مضبوط دې هکې کله زما عذاب راشي ان زلزلۃ الساعه <سؤال> د شی او نازیم بیره لوی زلزلہ ده الله دې موږ او تاسو ټول له دې په ناراجی هغه ټیم دې الله زموږه نسولم نه پاتې گئی زکه حدیث ده د نبی علی السلام لا تکوم الساعه الا لا شرار الله قیامت کی قایمیږي نه پدیر نه کاره مخلوق بقایي نهږي انه خبيرم بما الله دې خبردار تاسو به عملو من جا بالحسنتی د قبره نه د بچیدو لار بسئې منډ باللحاستي جا چرات لو کللوپنی کوي په له خیر منها نو د د پااررب بهتر صاب ددينا یا منها بهتر صاب په عمل د ده په سبب د عمل د د خاعملوکوو نو داغی په بدتا بدته تاغې فوج بد تخ بدله میلاويږي وهم من فم زن آمون اووي بد د که بره د د قرض نهپمن ومن جاسييات جا چراتلو كل دبدئ فقببة توجووه هم في النار، نا سکور بکړې شي مخونه د دې کې او د دې تبو ویلې کې حال تجاونا الا ما کنتم تعملون تاسو له بدل نشې درکول مگر داږي چې تاسو عملونه کول ان انا امرتو دې دې کېم کول مقدر دي چې ته اعلان وکا انما امرتو ما توکم کړې شه دي ان اعبود رب هذه البلدة الذي چې زندګي وکم د رب دې کلی هغه ذات هر مها چې دې له عزت ور کولې دې وله كل شيء نودي الله په اختیار کې د هر یو شی او امر د ماته حکم کړی شي دې ان اکون مینه المسلمین چې شمد د غړی خودونکو نه الله رب العزته او ان اتلو حکم شوی دې چې همیشه لولا قرآن مراد اصول د قرآن نه او خلکو ته بیان د قرآن دی چې دا ماته حکم دی انا اتلو القران وماه حكمه چې زب همهشه د بار له لم فمن اراد ان چا چې قبول که الهداهت فانما يهتدي لنفسه دې قبل الهداهت د بار د فائدې د خپل ځان او من زله سوق چې گمرا شو فقل تورته وایا انما انا من المنذرين زم بيرون کونا وقل الحمد لله اوه چې زيبات د خد توبه یک یوازه الله لردي سيريكم اياتي زر دای چې او بخیتاس نن خیدو کو در خپل پتاریفونان او په پی جنیدلرا اما ربک بغافل نم ما تعملون دیس رب دا ربنا خبر اس دا سو دا عملوننا امتیازات د سورته سورتممتاز ده په تفصيلي واکي رسول الله عليه السلام دیم سورتممتاز په نفد علم غیب بمخلوقنا ادم بیاونا او په دې باندې دلیل پیش کولای دي د هدهده او د میهینګ دریم صورت ممتاز ده په تفصیل لمسالید الها سلام صورت ممتاز ده په خروج د ذاته الارضم پنځم ده صورت ممتاز ده باغشبیلې جاګه سره به خلق په یره بندشین بسم الله الرحمن الرحیم طاس میم سوره قصص مکی سورت دی ترتیب د سوراتونو کی کیا پېښتم او په نزول کې او کم باندې وسم بس د سوره النمل نا عربه د سوره نمح کې سره مکی سورت, محک سورت, سورت فرکاننا تر سوره النمل پوری اس بات دی مسئلہو چی برکت ورکون کے اللہ دیں نو دی سورت کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام زکر کئی دا پاردت تیزائی پا تبلیغ باندیں چې دا مسئلہ چی برکت ورکون کے اللہ دے دا سی بادرہی سارا بیان کا لکه چې موسیٰ علیہ السلام بیان کڑے وا در مخ کی سورت کی لفظ للف د الحم الله کرشهسیوری کوم آیاتی ی مخکې ووی چېسیوری کوم آیاتی ی ب د اووا چې الله به تاسو د خپلی نخې وښي نو پهدي صورتت کې بیان د بعضې نښو کوي نو د دی, دی وجنې دا صورتونه دی ب پسې راړو پهسه د دي صورتت سورت دری بابا دیں لنبے باب آیت نمبر چوالیس پوری زیم تر آیت نمبر سٹ پوری حوضرم تر آخر در سورتا فدی لنبانی باب کی فرنبانو دریو آیتنو کی ترغید در قرآن مجیدتا او بیاد این فرعون صلورم آیتنا تفصیلی واقعہ ذکر گئی د موسیٰ علیہ السلات والسلام دے نبوت دے ملاوی دو بلکہ دے تر نبوت پوری تفصیلی واقعہ ذکر گئی تر آیت نمبر ترے آلی ساخرہ پوری تواسین میم دے پمانا بامیقی وازی اللہ پوئیگی تلک آیات الكتاب المبین دادی آیتنا لکیتاب واضح بیان کوم کی نطل علیکم ان نبئ موسی لولم پتابان پتا باندې خبر د موسی علی السلام نا وګوره ټول نا من نبئ بازي د خبر د موسی علی السلام نا وفرعون او د فرعون نا بل حق پر اختیا لقوم یؤمنون بباردا قوم چا ایمان راړي ان فرعون الا فی الارض یکن فرعون تکبر کړه او فزم ککې وجعل اهلها او ګرزولي او سيدون کې د دغه ملک الارض مراد مصر او د ګرزولي او سيدون کې د مصر شیاڼ مختلفې ډلې مختلفې ډلې ګرزولي وو سو کې خادمان کړو سو کې کی فوج کې اغسطی وو او سو کې د ځان سره نزی کېنولیو یا ساديفو طوائف فتن منهم کمزور کولای او ډلا منهم د دینا يذبه ابناهم حالالو به زمان داعي کمزوری کولو طریقه دا چې ځامن به ولا له حلول ويستهي نساہم او ژوندای به پر خدي د زنانا دی حیایي به کوله د دې د زنانو بیزتی به کوله د دې د زنانو د فرعون تاریخ کافر کتل او باغ نن چې روان دی هم مسلمان د موسی عليه السلام تاریخونه کته فرعون ځاغه بن اسرائیل بل دښمنان ګڼل نو ده غرید حلاکت او د تباهید لپاره لاګیا ده غی الکان وجنی هاو ده زنانو دیزتی گئی به ای نن کافر د مسلمان نوجوان وجنی د وجلو مختلف الاری او مختلفه طریقې دي یو د وجلو لارې د کالج او د سکول په شکل کې راځتي و غرض مقصد دا نو چې مسلمان د پدی لاره ترکیو کین بلکه غرض داو ته مسلمان د مدرسینا د جماعت نه راپاسی او د خوارزمی هغه په خپل میشن کې کامیاب دین مونږ داسې کو دا خبره کو دا دا که دا و یره د دنیا د تعلیم منکردین مونږو داسې انګریزی زګه جاګه بوش شادولم نو ورزین خو سره دا هغه شکل مجوړه سره دا تهذیب مخ په لوا دا تهذیب او د شکل جوړولو لپاره قران اجازه عمل د قران نو اخلا دا جبه داسې زګه جاغل نو ورزین داغه نه ټیکنالوژی او ساينس تداسي ځګه جاغل نه ورځي خو ساده عملو د کېدید لپاره هودین موجود ده د ما پرېدا نه دوی وربسي ارص بیا پرېدی دوی وای چې ویری مو بسار تور بیا پکار نه دوی وي کاپلوما کسي پکار ده شکلوم کسي پکار نه ژوندوم کسي پکار دي مېان هران د مسلمان بچی وجل به اوموجنی ښکارې واجل لیکګاره وجنی دوی مبا چې هغه ترغیب د دوی ورګي چې بچي دی لګي نو مسلمان هم دې باندې لګیا دی وي بچي دوه هي اچ بس یي دوه خديه سی وانه با سويده پورا دي او بیا زنانه ول غبره بره ترقی ور کوي صده پارا دا وي هردا د دې عزت دی وي حقوق ول ګورو د زنانه عزت او سرنه ول لپټا کوزه خڑا د زنانه عزت او پردو کې د لړک پینډ یو تواچو دای عزت دې پردو کې د لړک ځانګې یو تواچو دای عزت د کور بهار کړه او په بیٹک کې او پوجره کی کینولې او یاره بیٹک کې اوجر کی چا دفترې دې بیٹکونه کمې دي دا خود اوجر نه زیات خطرناک دي اوجرې دستا کاکار اتلې شي بیٹک دا او دفتر د جرا진و نومبه به بهار اجازهت غوړي سوکیدار نه نو به په دفتر کې کینولې په گاډو کې کینولې په جاس کې کینولې فوت کې کینولې هر ادارې کې کینولې او یاره د خدای حقوق منی و یاستهې نساءهم زناناو د لبیزت کې دې نه پوي فرغان داکار کرو یو زبهو ابناهم حلالی زامن ددی ویستحی نساهم او جندی پریدی ددی زنانا او بیزتی کئی د زنانو انہو کان من المفسیوین او دے دا فسادیانونا اگا فسادیان فسادتا ننخلق اسلا ہوئی فرغان پلار روان دی او مسلمان او دا شیخ ولی اللہ سے بخبرا صرف د فارمو او دا مسلمان پاتی دی مور مسلمان نشته. ہوئی نوردو غواړومونګه الله ود خ دا په اسرائیل کمزوری کول او اراد زما ارادهبلل شوه دورو ماراده کړیوهنا منناللهځنا چې احسانو کم باغ خلکو اوس تو ضیفو چې کمزوری کړلی شووو چې کمزوری کړلی شوو کمزوری کړی شو دلار د په دزمکدم مې سر کېجاله هم وما اراده کړړیوه چې اوګرضمد متن مشنان ددین جاله هم ملواريسینا. اوما اراده کړړیوه چوګځم د لره واریسان دځم کې مکن له همفل الاردي او تااق وورکومونږدي لره پهمکه کې وونور فرراونه او اوخو فرون ته حمانانه او حمان ته جنو او لختو ددي دواړو ته من بنی اسرائیلونه ماهغشي قانو یحضرونه کید د هغې نه یاره الله زما اراده ده چې ددي کمزورو پاس بندېدي تعذااب خم لنډه ده. الله ربول عزت په دې ټیم کې د مسلمان په مټو کې طاقت واچي او الله دې دی کافر ته نه هغه شیخ غاره کې چې د کومو نه یریږي او حینا الی ام موسی دا اوس د دې ځانه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې دوی مخ کې اجمال هر څه خلاصې راغوندل چې مقصد دی داو اس تفصیل اللہ سنگا غالب دا وو او تفصیل یې سدين الله بنی اسرائیل څنګه غالب کړو تدې لیډر په علاقہ څنګه پرورشي دا کوو کوو څنګه یو او بیا یې غل نه بو تو ورګو نه غاسونګو دا ټوله وا کې تفصیلا ذکر کایي موسی علیه السلام کې بيدا شو مور طریغه مو چیرې سې جلو کوم او بس زړه الله مضبوط کو چې څو پوری د خطرې نشته نو ساتای چې خطر باندې پويګنیو سندوک کیواچو افیرون خو بیا سې وجن سندوک کیواچو دریا ته وغورځا زبو اشا کار پوشن او احینا الی ام موسی زړه کیواچو لومنګ مور د موسی علیه دا دا وای په کومه طریقہ بعض علموی الهامنوا او بعض علموی چی لکسنگا بی بی مریمتا جبریل علی السلام مخامخ او د کسیدی تا فریختی ہوئی ان ارضعیی چی پای ورکوا دلرا اذا خیفتی حالی کل چیاری کی پا دا فالقیی فلیم اغردو دلرا په دریاب کی دیوا چا دریاب تا ان ارضعیی پای ورکوا دا مور پای چیزوی اسکیم بیا مور سبا پی جنی. ویار مور نه بيجين امر بسو بيجين پا زه ما سيحت خرابي بازار نه ولا جا اجازه بازار د پډورو په پيو عادت شي یو خو غوي سخت د لټين نه نه زه مور امر پيکه الله قدرتی او طاقت خي هاو دې جاغلوي شي بیا د مور غ خوې بو عادتونه پکيني زه کد مور پي نيس کړم فاذا احتيا عليك لچي تیاري کې پدا فالقي في اليمن وتاولر دريابته ولا تخافي رجما ولا تحسني مغم جنكگا یری گما بشي بشی او پوجودای غم جنکی گما ان ناراد دو وی لیکی مونرا اپس کہ ان کی ادل رات اتا وجا او گرزون کی ادل رات پیغمبرانو نا دای بس حق تو پسری پیغمبر کی کی با نو موسی علیہ السلام دا مور نہ دو زل جدا ده. او دو زل یو زے او تہ پدم زلی زل زے کی دو نو ددم وعده د الله رشتنی شیو چے پیغمبرو بیا او اللہ رب لی عزت فتهقطتهله فرراونه اوجدکه دله رفرونیانو لونه له معدوون ازانه د د پاارهجیشي د د پاه دشمن او غام د د پنو چېې به زمونږ دشمني او اکونه ک دا لام دله د لام تو لاام داقبتته د د په خوبه د د پاه عدوون دشمن ازه غام فرعونه حانه کنن فرونو حمان او خطا کار راوچتې کې وسم نو او د غرز باندې وي څنګه کو دپندې شهول قران مهیمه الله جواهر القران کې وای چې فرعون په دغرز به هر راوته او به یو تخلا ګولو بس د دریاب په غاړه نهستو د پې شپې نو دا سندوک چې لړلړ ماغه د کېوونی سرون خته و جانو چې روچت کو به ګدل پکې معصوم نو کاله تیمرات فرعون نو فرعون وی ذی خوجن نیزه دا کېدې شي چې دا غاله کې چې دا د لاسه زمو حکومت په ختميږي خو ایداره تاسو څنګه پاتې لګې ته له و چې دا د لاسه بسا حکومت ختميږي سو کوئی نجوميان او طويلو دستور حساب کتابې لا کوله دا خبره خو بالکل غلطه ده سو کوئی فرعون خو غلې دی له چې د بیت المقدس نه اورا او چت شو و مصر کې پټولو کورونه وغرځیدا کې تیا نه ټولو سوزول او بن اسرایل ته پاتې شو قابیر تا بوسیو کو ویر پدائی که بداسی و سڑی پیدا کی گی چه دی با داغا دا پلاس ما نبچ کی گی نجاک پا حکومت به گی نو د خوا خانا تا خویلیو کانا چانا رب بکم الالا لوی رب خزیم چې زین و غارم دلتا بمان سنگ لوی نو د موسی علی السلام دو جلو دو پارا دی شوروشی جیار دی با پک ملکم چه دی که سوک پیدا کی گی ها درین د بنی اسرائیلونو معلومه شيوه چې تاریخ موجود او مخکینه چې دا غسی به یو ملک پیدا کیږي او دا په لاس ما د دې کیپټانو حکومت ختمي دا دا خبري صحیح کیدې شي زکه چې د کافر خوبم کلا کلا رښتیا کوي چې له سورۃ یوسف کې د کافر هغه خوب ذکرو کلا کلا رښتیا کوي خدایو خبره بالکل دروغ ده چې د نجومانو په وجبه باندې چې نه ده خوب لیدل او نه د بنی اسرائیل نو ته بدل کیدل او بساس نه نجومانو او دا بیا د غېدو وجنه لګیا دې او کفر نه کیدا غلطه <تصفح> ده چې موسی عليه السلام یو لیدنه فرعون یې زوجنم او خذینا وکاله تیمرات فرعون او خذید فرعون قرۃ عین لی دا یخوالد سترګو زما دې ولا کاستا کا علماء ذکر کوي چې مدو توي چې استابوي خوشمانه دي وي لا تک دلوه موجندلرا د وج خوج مهلی یاسا کريبد انفانه چې فاده با را کې مونږله چې مونږ کورې لکوو خو زمونږ به که نه بیا به موږله سقصان را کوي او نهته ولدا هو والله ده یا به اون سو د لره په والي به په یوالي وی سووکن نه خپل اولاد نو په هم لا شوروونه اود نه پو دله په نه پودل چې به صبا دد دوشمې او یا مطلب دا چې دا هم بیننا ددي ښځې او ن택زهو ولدن مونږ به 19 ڈالر په زیوالي وایلي او هم لا شعورونه داخلك بنه پويږي چې دای پردېرانی ولیدې کی دخل خلکو توانو و کنه چې لا مونږ پردېرانی ولیدې بس وي جواب مال خو د زیرا سره دی ادا کا کا غلې شو ولې غلې شو په زی دې دینه جوړو وي نو رغه غونه کړې شه د بیګم ماختا او واسبه افؤاد ام موسی وګورئ د څلدمور د موسی عليه فارغان خالد هر یو غم نه سواد غم د سینا يا فارغان خالد صبر نه بس نورتن ټینګ نه کیده کې کی دې شي جدانګ له خبر اخهار کړل چې مال زمزير اونې سي انقادت لتو دي به ني زودا ځهګار کړلې د حالت لولا صبر نه لیا کمونه نگ... لولا ان ربطنا على قلبها کمنګ کلقواله نګرا وسته دی په صلو دازلم بوله ولي کلق وَيْلَتَا كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِذٰلِكَ جِئْتِ شِدَادَ بِيَقِين كُنَّا نُقَاوِدُ دَأَ, دا, دا اللّٰه وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ أَغْتَرْتِ طَرِيقًا يَا نَسْنَا سَخْلَاصٌ فَتُمْفَذُوا كَنَوِي وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ أَوْ مُرْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خُرْدُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ قَصِّي هِ دَدَ فَسِيذَا فَبَصُرَتْ بِهِ مَا غَدَلَرْنَا قَتَلَ دَدَا فَبَصُرَتْ بِهِ أَغَي قَتَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ په هم لای شورون او د نه پودل چې دا ی خورور ده د لریې قتل د روان اوځانې غره زهړو دی یا را وجد کو ډې ځانره وختې د پی ورکو دپاره دی کې دخورور مراله ور رانالی المرا بندې کړی مونږ په د باندې پ وررکون کې ځانه من قبلو د اول نه مخ نه پهې دا بندې کړي یعنی دام فیصله پفی سکړو چې د بلې ځانه پ بهدو خیډې د نهځین ف اوې خورده موسی عليه السلام غدا سوشه چې سزنان نه راغخته دی یوي خوایوانه غسا نو یې راته نو رسني معلوم بل زنان نه چاته چاته نه معلومه فقالت اوې دي خورده موسی عليه السلام هل ادلکم علی اهل بیت آیا خبر کم تاسو به یو کور نه یكفلونه چې د پروریش بګی لكم صاصد پارا وهم له ناسحونه او غې دي د خیر خوان و په سرین دی ک کوي و فرون چې د خو دا مطلب دی چې تا ته د د مور معلومه ده چاغوی به د د خیرخواانې او تا پته و نه پوي که نه اورب نه و په نخوا نه پوهږي امیر وويغته نه دی رااجې کړی هم او دغه خلک له د فرونناسیونه ډیر خیرخوا دي ډیر مخص خلک دی وي د فرون ډیر خیرخواان ديه رختیاوي ځکه رختیاوي چا هغهه به اسرائیللو ک پوه اغئ د دخیر خو هی لټوله چې دا سړی چې د مسلمان شون خو بین ظالم نه ویدو فرادتنا او الی امه هغه په اعتماد کې چېر کې دې شي بس داسو خلک بین او دې غرض مګستو فرادتنا او الی امه موږ واپس کوله د دتا هغه لړ مور را اوسه پایول ور کول هغه یې زبده کور ته بوزم دل دني ساری کوم وي او بس موږ ملاقات وکړه را ولا او د له مکرهړه یوه اشره به درې ورکله نزویم غیق راغی او امر مرکي تسللی د زلوون کېږي او د فرون نه پ پیسسیو مخلی دتهی امداد دا الله الی نا الاممونږ واپس کو موساله سلام خپلی مورته کوې تکر را د د پااره چې یخی جستر کې دهغې والله تنا کم ج نه ولی تاال او د د پاار چې پوهشي الله حقون واد الله د رختیا والله کې اکثره هم لای علمون ک اکثر پهدي کې نه پوږي ولمما بغا شدده هوور کله چې وررسې د مثال سلام ځان خپلی ده ووا او خکوهشه آاطنا او حکمن نوورک د ل ر پوه په کارونو د دنیا منه پوه په کارونو ددين باې و کذاالکه نجل مسیې او دغهسمونږ بدور کوونکانله کله چې ځان دووررسې د الله د دنیا او ددين دوایه د دوړو په ایمه ولور کړی چې کله به پوسو نو بیا به زیات تر د دې معاشرینه د لری لری درسي ده نو یو ورځ به خارته لیدو او د گرمی ټیم کې خار تر حد نه شه و د خلل المدینه تعالی حین غفله من اهلها رادنه شخارته او وخت د غفلت دو دن کو د دې کې چې هغه د گرمی د آرام ټیمو مالم تنزیل وایي او جد فیه رجلین یمندل پدیک دو سړی یخت تلانی چې دوړو جګړه کولا حذا من د یو د د د خااندانو په حاض مناددووي او دا بل د د دشمن د ډلی نو ف من سه الذيې فریادو دته فرادو کو هغه سړی چاغ دده د خااندانو حال الذي دغ سړی مقابله کې مناد چا د دشمن د ډلی نو ف قزه هم مساوڅکوررکغ لرم مثال السلام په قولی نو پورې ک کار دغ په قوی ففیصله د مغړه پهغ باې الله یو مانا دا اللہ اللہ دا چې کس واکه زمیر راجې دی الله تا چې الله په دې مر فیصله وکړه او یا موسی علی السلام راجې دی په اعتبار د ظاهر سره ځګه خلګو یلګ افلان کې مړ کو چا مړ او افلان کی وی افلان کې ولاګي د افلان کې مړ مړ کو چا مړ کو افلان خو الله یې خود خو اسباب استعمال کړي نده ته نسبت کیږي موسی علی السلام چې سو څک ځاله نو کو بس مړو بیا پورو ته ځای کال نو وی موسی عليه السلام ها ځمنا مل شیطان دا دا عمل له شیطان نه دي موسی عليه السلام دې خپل عمل نسبته شیطان ته ولي وکړه ځګه شیطان په دې خوشاليږي چې دا سی وکړ د نوشي چې د الله حکم په کینو نسبته وتکوا هدا به سه خوشاليږي درو غور بس تړه له بدرو غډه خوشاليږي دروغو تلول ده پار خلقو سه کسان امسا تلی که نه کاربخ پلو کی ایده فلان کی کڑه ده اغم سین اوڑا بی چاو ماه کڑه ده بیم دا چه هازا نه مراد مقتول لی او د عمل نه مراد دخکر ده هازا ده عمل من عمل شیطانی ده لخکر ده شیطان نهو ده دلوی ده شیطان په لخکر کو مرخ دی او دره ممانا ده ده چه ده ایزن ده اللہ رب و لیزد ده طرفا ده ایزن و اجازت ده اللہ ده طرفا نو نو زکا موسیٰ علیہ السلام می جہادا من عمل الشیطان انہو ادوون داد دشمن مو ظلن خکارا کون کے مو بین ان خکارا گمراہ کون کے مو ظلن گمراہ کون کے اخکارا قال رب انی ظلمت نفسی اوی موسیٰ علیہ السلام اے زمارا با ما ظلم کردے پخفلدان فاغفر لینو ما طبخ کا فاغفر لہونو اللہ ت نه هو غفورو رحم الله د بخم کېمهربان خاله ووی مثالله سلام رب زمبه بما نام تلی یا په سبب ددي چې تا نام کړی دی په ماباننددي فلاً ااکونه لی مجرمیم چې به نه شمز ام داې د مجرمانو وثال سلامی ز به د ظالم د نه کوم دایولیوي زبه د ظالم د نهکومه بلکې زب د مظلووم امدات کوم تاارت د د خبره معافړه یانه د زړونه والا پرده لريکړه هغه بوت چې کومه هغه تن الله لريکړه دغه غونانا زه به هميشه د بار مظلوم امداد کوم او د ظالم امداد بنو کوم پس بہ فی المدینه خائفاً صدا کوم موسی علی السلام پرې خار کین خائفاً بدا سال کی چیرې ځن کو یا ترقب وانتظار وکاو یا یا ترقب چا پیرای کفل فایذ الذینو ناصا بیا غسل استنصر هو بالامسی کدن امداد وختو پر مستصریغه به وت چری وحلی قال له موسى اودت موسى عليه السلام انك لغبي مضين في خا مخاب الى رختارا ود طالومبي رمضان يو راجر كلا اغات اي دا گيڑے چت کشا باوی او دا لنگر تاوسا بے باطل پرستو ہمیشہ دا پارا لنگر جاری و ير افلان کی سرڑی لوی لنگر دے لومبے نخدا باطل پرستے دی څغه لنګر به پکې چاليږي، حددين سكار به پکيني، توحيد به پکيني. دا دا باطل پر سېډم بنای نه ښاي، ترونه لنګر چالو، پای بیا خو غمو لوي پیرو. وی 달 ته وړوي، نده وی الکه زنش موله هغه نه خامخه به وړي. هغه نه موسی عليه السلام خلاص کو، بل رزي بیا جنگ جوړ کړي، دا کم سړې په بدن کم کمزوري، دې غسناک ډيري، ار دې کې جوړ کړي. ار دې کې دغه ما سره ګرمینو موسی عليه السلام موتوي. په بدن کمزورې خلل دیوار نشته وی انک لغوی مبین خاراب اله لري هی فلم ما ان ارادا هرګل جې را دا وکړه موسی عليه السلام انیب تش بالذی درانی وله د هغه سړی هو لهما چې هغه دشمن د دې دواړو دې دې کې موسی عليه السلام یې اراده انیب تشه اراده یې د نیولو کړه اوس دسو کې اراده نه کوي ولی هدا په دغه کومې سو فورکونه زما سو کې قوت عادت به مړی نو یواز دغه را بو نسم خلاص به کوم نو دیبل سره یار راځه د باندې خوږه سوکړه قال مؤید یا موسی موسی علیہ السلام ا ترید ایت غواړی ان تقتل می چې مامل کی کما قتل تنفسم بالامسی څنګه چې دې قتل کړ دې او نفس ورونه زمونږ استادان وای دلمل ګری او کما کل مل ګری دی به د کاندته غورځي چې تاسو ډېر کمزورې نه دی بهم بل کار ګوري او چې کما کلی نه دی بم دلکار غوریدنه غوخیر دشمن خي چې موسی عليه السلام ابو الفسیر روان شنه ز سریر اشواد د فاسوک یاد وکنه دا موسی عليه السلام په غصو مکړه دویګنی بس ما واجب لو په سیر روان دي هغه ته یاو خیال نه کی هغه سپیل ورکی ناته سنوي پدې موسی عليه السلام دوکتل کنه ویره ساجوړي سترګي بدلی دي ماته د نن نه دی هغه بل دبطوله کلی چا پرونی سړی خود مړو ابي جنسیانو خلقو کيدا نو بس دې پمنډراله موسی عليه السلام خلاف رپورٹو ته دا خپل ملګری وته ان دریدو تنه غواړي الا مگر دا خبران تکونه جبارا فلاردې چې شي زور اور په دې زما کوي او ما تريدو ان تکونه منالمسليحین ان غواړي چې د اصلاحونکو نه کنا شکل صورت د خسرې د خوی کار دی ډیر غلط دی وي مشریغوالي بدمش کېدل غواړي نو دا سړی لړ راپور وکړ په موسی السلام فرعون وی ما کرے خو له دې ځما خلک فیصله د مرګ تی وجه راجلو من کسل مدی نهتی راغ یو سړی من کسل مدی نهتی دغ لې طرف د خار نه من آخرې داغ اخی کې کوی او د اییسې د خار یا سا چې منډی ووهلی داڅکوو د دا ا کار وجلی مومنو چېلی ایمان نوور وړی په مثالله سلام د بچو ګوره چې کمیښځې د مثال اسلام د بچو ړومبی زلبان د انتظام کړو هغی ته الله ایمان نصب کو. او چې کم سړی د موسی السلام د بچاو ديځه کې تنظیم کړو الله دته ایمان نصیب کو یوه د فرعون کور کې دننه بل د فرعون په حکومت او اقتدار او پارلیمنت کې دننه جوړ ته الله ایمان نصیب کولی ته پیغمبر حفاظت وکړو یو زید عالم خدمت کا د عالم د حفاظت تنظیم وکړه الله بده کور ته علم راو نی و ج رجل من اکثر المدینه راغ یو سړی او و ته سړی وکړ د سړی توپ کډې ټیم کې لري غلې شوی غټ کې ناس وي غناسي جلالي چیرې د اخو قرآن دوم نو ذکر کړي خو الله وي چې د پلاس کې سو هغه کار یو کو رامن دیوه هلي وي کال دو یا موسی موسی علی السلام ابن الملأ بشکه حق ملي د کوټوالا یا تمرون بکا مشوره کینسا خلاف لیقتلوا چمړدی کی فخرت اوزا انی لك من الناسحین زستابه بار به خیر خو هانو نه یما دعوت ولی دا د نوې راځي مقابله کوو وځه صدا دا ساقل عقل ندې یو طرف د غورو حکومتي بل طرف یو یادو کسانی دیوی مقابله کوما ما ځان اړه تا کچ کله طاقت او قوت الله در کنو بیا مقابله وکم فخرج منها خائفا او ضد دی دې کلینا خائفا يريد ان کې اترقب او چا پیره کتل وین انتظار وکاو قال انه او دو ربي ازماربا نجني من القوم الظالمين مال اخلاص را کده دي ولمّا توجهت القامة بينها هرګلې چې مخک به ظرف مدین ویچا ته مدین دتلینو او بس مخګه قال نو اوې دو ربي اصرب بي نزيد رب زعما ان يهديني سوا السبيل چې ابخیمه تلار روانو روانو مدین ته سفرې کړي د خوراک تنظیم نو اوګه تهګه ورځو هر موسی عليه السلام مدین ته رسیدو حالتهم د ابو زید ورغې لمما وور د معدی نه هر کله چې اوورې د اوعبو د مدیته هغه کوی رسې د چې کلي والا بې اووبړلی وجدلییو م من نه الناس هغه کوی د ورې د چې سااروی بې اووبکل نوويمون د باغې باې ی وډله د خلکو یا, یا سکونه چې سااروي اووبکول وجه د من دو نې ممرراتې او ويمونې خوا د هغې نهزنانانهتهزود داې چ خپل سااروي منکول د حالت په ډېر ناشنا ولای کېږي یو د زنانه وراوتل بیا د سړو خواله راټله او دیمې د سړو بے غیرتی چې زنانه ولاري خپل ساروی منې کوي دی لګی دی ساریو بکی اې دا سمه مل د پدیچا کرنا پويګم قال ان خو موسی عليه السلام ما خطبکما سده حالت اساس دی کی مې خیالم نه وي نو صدا موسی السلام د سړو نه تاسو نه کوي دې سړونو تاسو نه کوي اغه زنانو نه تاسو کېدوني ځکه چې دې ځای کې وته د شوی او همیشه د پاره باذر انسان کمزوری سړي طرف تمالګري کیږي چې کله هغه کمزوري او هغه ظلم کیږي نو دومره پوښ چې د دې داسر وخته کیږي نه کوي ووبو ته زور کوي او دې معنا کوي انا خلکم غقنتی نو پدې پوښ چې څه چلې نو کله دې سړونو تاسو کوم یا د سمحال ويو یا نه او لڑشم دی مظلوم نا با تپوسو کم دے با در را راتا ہوئی مچ لڑا غی نا تپوس کئی ما خط بکو ما صد حالت ساسو او خبر پیده را ناشناو لگی نو د خط بکو کې کی طول الفاظ راغون کڑا باہر ولی راغلی ساروی ولی سارووی بیادا ساروی ولی اوبکووی دا منی کوئی ولی روبونا قالتان او او اتا غی لا نسکی منگا نو بکو ساروی چې تایوس در ریاو ترد او ابو نا کبیر او زمونګ پلار دی بوډا ډیر زیات شیخ کبیر ډیر لی بوډا دی موږ دا ساروی نه وبکو سو پورې چې د شپن کی تللی نه مطلب دا دی زمونګا ساروی وبو ته نه پریری او موږ به هرولی راوتیو رو رور امشتانا خادم امشتانا او پلار زمون ډیر لی بوډار دی او نزدکه موږ مجبوری یو دیتا بل سلاروم نشته خلک استدلال کوي و یو شعب علیہ السلام لونو جسار ویسار